Idag, den 31 juli, så har vi Snowy Shaw i studion. Hallå! Ja, det är var alltså inte spöket Laban, utan det är jag som är här, Snowy Shaw. Som har fått den stora äran att vara sommarpratar här på Pirate Rock idag. Och jag tänkte berätta lite, spela lite sköna låtar och berätta lite om mig och min bakgrund och musik som har påverkat mig och hur saker och ting blev som det blev helt enkelt. Uh, för er som inte känner till mig eller min bakgrundshistoria kan jag, kan jag avslöja att jag förmodligen håller någon slags rekord i att ha spelat i flest hårdoktsband i världen eller i Sverige, eller vad vet jag. Uh, för att nämna några av de mer kända kan jag säga King Diamond, Sabaton... Dream Evil Merciful Fate Notre Dame Memento Mori Ill Will Therion Dimme Borger Triple X Sven Ingvars Nej, inte det sista där Men det är en jävla drös av band i alla fall Och som jag dessutom har helt på eget behov Lämnat och slutat Vilket är en liten detalj som folk i allmänhet har väldigt svårt att begripa varför Men... Sån är jag Mer om det senare, okej? Okay? Det ni precis hörde var Black Funeral Members for Fate. Som jag hörde för allra första gången på en platta som heter Metal Massacre. En amerikansk samlingsplatta som kom ut någon gång, runt 1983 typ. Och jag fastnade direkt för den men ändå onda låten och framförallt den häftiga sången, i sett det är, och, och såklart texten. Oh, Hail Satan! Hail Satan, det kan ju knappast bli tuffare än så, för en 15-åring som jag då i vilket fall som helst, jag och min bästa polare Petter vi brukade eh, lira tillsammans. Jag på trummar, han på gitarr. Jag eh, repokal ute i, i Hisingsbacka. Förutom att jag försökte skriva mina egna låtar och sådär så, så spelade vi låtar med våra favoritband. Som var kanske det hårdaste som fanns att uppbringa på den tiden. Som Man Manowar, Anvil, Riot, Accept och så vidare. och Så vidare. Så vi stod ju helt enkelt där och försökte planka. Den här nya låter blir det amerikanska, obskura Buntmers for Fate som jag hade upptäckt. Och, och det var lite knepigt, lite udda toner, så alltså. Som inte vi visste då, för vi sa att det kallas djävulsintervallen, alltså Tritonus där. Som Black Sabbath på sin tid så av och introducerade i hårdlocken. Och det tyckte vi lät jävligt mystiskt och, och fräckt. Ja, detta var alltså 1983. Det var alltså långt, långt innan internet. Och det fanns ju ingen information att få på något sätt, så att, så det var inte förrän, jag läste okej okay, typ något år senare om den danske satanisten King Diamond Kim Bendix Pedersen. Ja, på den tiden var alla band amerikanska engelska eller möjligtvis tyska. Och bara en sån sak som att det var från vårt grannland Danmark? Det var ju liksom unikt i sig. Och då såg man ju bilder på det här King Diamond också. Alltså han var ju sminkad. Det var som någon slags mer tillskruvad, bizarre variant av Alice Cooper. Han hade bland annat liksom... Uh, Benkroter som han hade satt ihop som ett mixtativ, alltså riktiga människoben Och hade fyllt en docka med grisinälver och sådana saker som han geggade ut över publiken Det var ju fruktansvärt vidrigt när man läste om det och satanism och sådär som var i dess linda kan man säga i hårdocken Men frågan är om det var avskräckande jag tror att folk har en tendens att vara, gå igång på sånt, som precis som skräckfilmer. Eller det som är förbjudet och det som är tabu, det, är ju liksom, det lockar ju kids. Så för min del så hade ju detta inte någon avskräckande effekt för fem år. Utan ja, jag sprang ju iväg och köpte Melissa-plattan direkt, som jag tyckte var något alldeles fantastiskt. Extremt komplex, progressiv musik. Och det, ja, man kan säga att jag blev helt förhäxad eller betuttad eller vad man nu vill. Men med detta sagt, låt oss då snabbspola tio år fram i tiden till 1993. Jag befinner mig på USA-turné och vid denna tidpunkten har jag då redan lirat med King Diamond, hans solband, under fyra års tid. Så att, ja, det var ingenting jag direkt reagerade på för förrän just detta specifika ögonblick. När vi befann oss i Detroit, Michigan på ett ställe som heter Harpos. Bandet är, är inte King Diamond nu utan nu är detta ett återförenat merciful fate som gör sin reunion-turné vilket också betyder att på min vänstra sida har vi gitarristen Hank Sherman och på den högra har vi Michael Denner men nedanför mig där jag sitter bakom mina trummor Där har vi för fan Charlie DeAngelo som före detta heter Petter som jag har lyckats lirka in där genom att till slut lyckas övertyga honom att skita i gitarren och spela bas. Så har du världens bästa kneg här helt enkelt. Och ja, det känns ju helt fantastiskt på något sätt. Det bara slog mig i det ögonblicket där. Och jag tänkte att, hade någon sagt till oss det när vi stod där och var fjurniga i Hisingsbacka i förorten där när vi var 15? Att vi 10 år senare skulle befinna oss på USA-turné med originalbandet. <laughs> ja, Då hade vi nog bara skakat på huvudet och tänkt, ja men allvar, är du god i huvudet? Eller dylikt? Mm ¶¶ -hmm. Ja, detta var alltså Gates of Valhalla med Man War. Ett band som kom att betyda enormt mycket för mig på 80-talet. Precis på samma sätt som ett annat amerikanskt band hade gjort för mig på 70-talet. Denna låt för övrigt har jag skrivit in i mitt testamente. Så att den ska spelas på min begravning den dagen jag dör. Bland annat. Jag växte alltså upp på hissingen i Göteborg. Närmare bestämt länsmannsgården Biskopsgården. Och det var där som jag som sjuåring gjorde en upptäckt som kom att förändra hela mitt liv. Det var lite av en sån där before slash after upplevelse kan man säga. Nämligen, jag fann Gud. Och Gud i mitt fall bestod i fyra stycken hårt sminkade monster, Avtäckande på ett skivomslag, ståndes på en kulle med brinnande ruiner bakom sig. Jag talar såklart om Kiss Destroyer. Okej! Okay. Jag tror att jag inte bara talar för mig själv när jag säger att den enorma sensationskicken som Kiss gav oss barn på ett ganska grådasitt 70-tal kan man säga. Det var en sån omvälvande upplevelse så att vi kan aldrig riktigt skaka av oss av detta. Liksom. Det gav oss hopp om någonting mycket, mycket större. Alltså Kiss egna ord, larger than life. Och... Det sådde ett frö hos mig att det finns faktiskt andra vägar att gå. Man behöver inte följa sina föräldrars fotspår. Eller min farsa då, en industri, vad ska jag säga, hamnarbetande svensson som likt sin farsa körde samma race och söp i sig i förtid. Liksom. Men jag tänkte, det ska inte ske med mig. När jag blir stor ska jag bli som kiss. Ja, jag har väl delvis lyckats kanske. Och åtminstone har turnerat runt hela världen. Åtskilliga varv med diverse band. Och spökat ut mig. <laughs> Men så jag vill nog säga att Kiss och hela det här rockprylen har ju räddat mig från, från att bli någon jävla förortspundare. Och småkriminell gangster. Och berikat mitt liv på alla sätt och vis. Kan jag säga. Vad det beträffar Kiss och helt ärligt jag... Tycker nog att fenomenet Kiss är mycket, mycket större. så alltså det är hur de såg ut och så vidare. Men tursamt nog när jag upptäckte dem på just den här plattan Kiss Destroyer som jag ramlade över av en slump i den välsorterade, sorterade eh, Allt i affären uppe i centrum i Länsmannsgården. Som hade mycket så här skräckböcker, varulven, chock, Tales from the Crypt, Dracula och så vidare. Och jag var ju helt fascinerad och uppslukad av alla de grejerna. Ja, de alla all möjlig liksom. Men och så har de skivbacka med skivor med typ av den typen av grejer som alla lyssnade på på den tiden. De tuffa killarna på gården som lyssnar på Backman Turner och Overdrive eller uh, The Purple och, och allt sånt där. Vilket jag också förvisso gjorde, men uh, ja, jag tyckte det var bra, men det, jag kickade inte igång 100% på det tills jag ramlade över den här plattan då. Eller platta, förresten. Jag visste inte ens vad det var när jag tittade på den. Är detta någon slags kalender, eller är det någon slags... Uh, bok eller vad, vad är det för någonting För det var ju på en lp Och det såg ju precis ut som Ja, vad ska man säga De här skräcksedigtidningar som jag älskar så mycket Men i vilket fall som helst Så gick jag ju dit varje dag efter skolan Och bara blängde på det här Och tänkte att Wow, detta är det häftigaste jag någonsin har sett I hela mitt liv Det här ska jag bara ha oavsett vad det är och som jag kanske nämnde, tusant nog så var det ju faktiskt Bob Esrin som hade hjälpt Alice Cooper i hans karriär med produktionerna. Som hade producerat den här platta och med denna fantasifulla, fantastiska produktion. Eh, med alla dessa bilar som kraschar, barn som gråter och alla dessa ljudeffekter. Det var ju nästan som att man kunde sätta på det här och bara ligga och lyssna eller och titta på omslaget. Det helt uppslukade och alltihopa flöt ihop i en stor massa och det var som att det spelades upp en film i skallen på en på något sätt. Jag tror att det är triggans fantasi på så många plan alltså. Och än idag alltså det är över 40 år sedan nu så är det fortfarande det som jag har som huvudsaklig referens när jag gör när jag gör plattor liksom. Jag tycker det är som heljuten helhet så att eh, senast förra året när jag var och mixade en låt med Fredman eller Fredrik då, äh, på Studio Fredman. Så sa jag till honom i förväg att bara så att du vet, jag är inte intresserad av att ha något Gothenburg Death Metal sound som han har blivit så känd för över hela planeten och sådär. Utan jag är intresserad av dina bra öron och dessutom så ja, frågar jag, har du Spotify? Ja, vad fan säger han. Och så okay, öppnar jag upp det då och så plockar du fram Rainbow Rising och Kiss Destroyer som båda vid den tidpunkten Fyrade 40 år faktiskt. So much for keeping updated. <laughs> händelsevis så råkar det vara så att de här fantastiska plattornas fantastiska omslag som jag tycker hänger ihop med hur fan det låter och hur det ser ut och så vidare. Just det där, inte 100 procent utan kanske 200 procent, har alltid betytt mycket för mig att jag tycker det ska vara homogent eller hänga ihop på det sättet. I alla fall, de råkar ju händelsevis vara målade. Tech, äh, oljemålningarna där. Avvänts nummer som heter Ken Kelly. Och nu tänkte jag, jag skulle spela den här låten som gjorde hos Fredman. Varsågod. Varsågod. Rampus am I Of the Christmas spirit Evil am I Välkommen tillbaks! Ni lyssnar alltså på Sommarprat med Snorri Och det ni precis hörde var en låt med mitt soloband Snorri som heter Krampus. Efter att, som jag tidigare nämnde, spelat med otaliga band mina dagar på olika positioner dessutom, som trummis, som sångare, som basist sångare som gitarrist sångare och så vidare så valde jag i alla fall att, okej, okay, det är dags för mig att köra som soloartist Jag brukar ju ha den konstiga ovanan Att jag slutar i alla band nu med För allt jag egentligen vill är Att skriva min egen musik Skapa mina egna små värdar Musikaliska värdar Som utsmyckas fint På behörigt sätt kan man säga Så det var liksom dags för mig Att köra solo Och i mitt fall så Är det verkligen ordets rätta bemärkelse Vilket betyder att jag skriver, producerar, spelar och sjunger, designar. Ja, i stort sett allt som ni hör och ser med mina grejer. Det är sånt som jag gör själv. Och för er som ännu inte har sett den grymma videon till Krampus kan jag avslöja att för omväxlings skull och att för att betona det hela så valde jag att spela samtliga roller. Alltså på alla instrument här. Bortsett från min fru då som brukar medverka i samtliga mina videor. Och den här gången som duplicerad, alltså vi gjorde en spinoff eller spoof på skräckfilmsklassiken Shining Där jag hade ett, ett, ett, ett tvillingpar som dök upp stående i korridorerna här och där Vilket var lite läskigt, så att vi körde en pryl på det Ja, gå in och kolla den, den är grym Jag babblar ju som sagt tidigare om Kiss, vilket är helt och hållet oundvikligt När det kommer till att prata om ens livens uppväxt och så vidare Eftersom jag jag påverkat så enormt mycket. Eh, för den uppmärksamma observanta trumnörden kanske ni noterade att på den här låten Krampus så hade jag lånat lite av kompet till God of Thunder. Helt avsiktligt såklart, som en hyllning. Det var ju faktiskt så att Kiss var de som sådde detta fru, ursprungligen hos mig, som gjorde att jag ville välja en annan väg än den förutsägbara, förutbestämda... Stig som mina föräldrar och dess föräldrar tillbaka i tiden hade valt att gå. Som enkla knegare som inte alltför sällan, tyvärr, söp i sig i förtid. Men i mitt fall tänkte jag, det måste finnas något annat. Inte vet att jag på den tiden kanske riktigt tänkte så, men wow, den här kicken det gav. Så vill jag bli. När jag blir stor vill jag bli som kiss. Nu var det förvisso inte helt så enkelt. Att vara en arbetarklassunge. Från Sverige, var i förorten. Och växa upp med den typen av ambitioner. Det var ju liksom helt och hållet otänkbart. Till att börja med hade jag aldrig ens sett ett riktigt instrument i verkligheten. Och, och engelska kunde jag inte överhuvudtaget. Förutom några få ord som fire, hotter in hell och devil typ. Så mitt första band fick jag alltså heta Devil's Fire då. Och då satte jag där i skolbänken istället för att göra det man ska göra i skolan. Eftersom jag var helt kass och ointresserad av skolan. Men jag målade upp fyra ansikten. Och jag skulle skapa fyra olika karaktärer. Inte helt olikt kiss kan man säga. Och inte heller helt olikt hur jag faktiskt jobbar senare i livet. När jag skapar mina band och mina små världar. Ja, i vilket fall som helst så skulle det dröja flera år innan jag kom igång. Jag hade ingen aning om i vilken enda jag skulle börja. Men räddningen kom i att det plötsligt dök upp en drös svenska rockband som eh, Noise, Gyllene Tider, Factory och såklart Kungen Magnus Uggla och så även ett grymt band från Göteborg ja, från hissingen faktiskt, som heter Snowstorm och det blev liksom den här öppningen som jag hade väntat på ja, man kan ju sjunga på svenska så då började jag alltså skriva texter på svenska och tvingade i stort sett mina klasskamrater att starta ett band med mig och det fick ett gummiband. När jag vandrar upp jag upp Så när jag började sjunde klass på Skymmelåsskolan i Biskopsgården. Då hade vi efter mycket möda och besvär lyckats samla ihop ett litet gäng till det här mitt band Gummiband. Och i stort sett införskaffat någon form av musikinstrument så att det var dags att börja köra igång. Liksom. Jag lyckades på vanligt maner övertyga eller köta kanske på rektorn så att vi fick tillgång till skolans aula på tisdag, tisdag och eftermiddagarna Med ett övervakande öga av våra musiklärare då, som heter Tommy. Och han skulle alltså lära oss själva grunderna till musik där. Och det var ju fantastiskt, bara det. Sen hände något alldeles fantastiskt faktiskt. Det fanns ett annat band där som var kanske 5-6 år äldre än oss. liksom, Som hette Nadir. De brukar också repa där. Och de var ju liksom ljusor ifrån oss. Eh, de var väl okej. Okay. Sjung på svenska, lite pop så sådär. Men jag tyckte det var ganska lant helt ärligt. Jag hörde på ryktesvägar att, att de hade bytt trummis men jag tog ingen större notis om det. Så en dag så hörde jag liksom hur det dundrade hela skogården. Och jag tror det var en grävmaskin eller ja, vad det nu kan ha varit. I vilket fall som helst så följde jag detta där och det ledde upp till skolans aula. Varpå jag smög in och där blev jag alldeles stående helt förstenad. Där på scenen står det absolut största trumset jag någonsin har skådat. Ett kromat pearl med åtta hängpuker. Precis som Peter Chris faktiskt. Och det satt ju en snubbe och lira på det. Jag hade precis börjat lira och kunde knappt spela en fyrtakt. Och denna killen var ju någonting alldeles fantastiskt. Jag var ju helt tagen kan jag lugnt säga. Efter en stund så slutade i alla fall den här snubben och lira. Jag minns inte om han kom fram till mig eller om han ropade upp mig på scenen. Men i fick fall som är så presenterade sig som mycket. Micke D alltså Detta var alltså No One Like You med Scorpions som jag då vill tillägna mycket dig Som har betytt enormt mycket i mitt liv som någon slags mentor på många sätt och vis och förebild på alla sätt. Och Scorpions alltid varit ett, ett av mina favoritband. Så jag var väldigt glad när han efter Lemmys tragiska bortgång, om en icke överraskande. Så uh, att han så pass snabbt fann ytterligare ett coolt band- jag efterträdde honom i King Diamond 89 och sådär. Mm. Vilket han förresten uh, i något skede tipsade om. Han sa att jag kommer lägga av och jag tycker du ska ta platsen. Men redan då, det var 88 någonting, så sa jag att jag ska köra min egen grej. Jag vill göra mitt eget band. Ja, det är konstigt egentligen hur alla dessa band som jag har varit med i, att det skulle ta så lång tid innan jag kom fram till att ja, jag jag får fan göra det själv helt enkelt. Jag lever lite efter devisen Do It Yourself- Alltså liksom själv är bäst dräng. Eftersom genom åren har det blivit påtagligt att jag har lite mer energi, hängivenhet viljestyrka och drive än de allra flesta i min omgivning. Så att det blir irriterande att försöka samarbeta med människor som är mer lojala och sävliga och så där. Och just därför så kör jag mitt eget race, helt enkelt alltså. Många ska nog tillskriva det i någon form av bokstavskombination, diagnoser diagnos eller liksom ADHD eller vad det nu kan vara som alla verkar ha nu för tiden. Men det fanns ju liksom inte när jag växte upp. Jag ser det inte det som någon nackdel utan jag ser det snarare som en, en fördel och förutsättning för att kunna i alla dessa år hålla på den här skitiga rockbranschen. Det krävs liksom att man är lite galen. Välkommen tillbaka. Det här är alltså Snowy som talar Och låter du precis hörde var Book of Heavy Metal Som jag då skrev när jag var med i Dream Evil För en tiotal år sedan När vi gjorde promotion för den här plattan Var det 2004 Så minns jag att jag satt och snackade På telefon med en journalist Från Swede Rock Så ställde den enligt mig korkade frågan Är denna texten självbiografisk? Till saken hör ju att vi hade gemensamma bekanta och han hade faktiskt varit på fest hemma i mitt hellhouse on Hissing Island. Som vi brukar kalla det. Så att man kan säga att han kände mig en aning. Men i vilket fall som helst den här frågan, är denna är självbiografisk? Jag reagerar ju, va? vad? Vad är det för en fråga? Jag har ju bara hittat på en text om någon slumpmässigt utvald. Trots i 14-åring som inte bryr sig om något annat än heavy metal och skiter fullkomligt i allt. Så jag tyckte det var lite besynligt Men jag gjorde massa intervjuer den kvällen. Men jag kunde ändå inte riktigt skaka av mig den här dumma påståendet, tyckte jag. Så att dagen efter när jag befann mig i studion igen med sångaren Niklas och Fredman. Så berättade de det här. Och de tittade bara på mig storrökt och rullar med ögonen. Och så gick de därifrån. Så det var alltså sant. Låt Låtgärven handla om mig. Jag har alltså helt, helt ofrivilligt lämnat ifrån mig av, jag ska inte säga mina innersta tankar, men en yngre och en tillskruvad version av mig själv. Jag tycker det är jättesvårt att, att ta ett kliv utifrån sig själv och se sig själv objektivt. Vad som kan te sig fullkomligt uppenbart för alla i ens omgivning kan man själv stå där i mitten helt omedveten om. När det kommer till mitt så kallade jobb, som inte jag betraktar som ett jobb utan snarare som ett uttryckssätt och ett livskall kan säga. Så drivs jag, jag går helt enkelt på instinkt och drivs helt och hållet av lust och inspiration och gör vad fan som faller mig in helt enkelt. Just därför kan jag känna att det är jävligt jobbigt och obekvämt i intervjusammanhang där det ställs frågor och folk har förutfattade meningar och förväntningar om att man gör saker och ting enbart för att man blir känd och uppnå fame och fortune och leva hela den här fantasin. Jag vet att det låter bajsenöligt och pretto att säga det men jag, jag betraktar det fortfarande som en konstform och den här andra delen av det här, här livsstilen och så vidare den, den, den bryr jag mig för öga kanske. Det har väl att göra med att jag har gjort alla de här prylarna turnerat runt och knullat runt och supit och levt rövare så att jag är inte så intresserad av det kanske. Jag tänkte inte bli allt för långrande och köta hål i huvudet på det här. Så att innan jag av tänkte jag spela en sista truddlutt. Med ett sidoprojekt som jag har på mig ett tag här och släppt plattor och så vidare. Som heter så mycket som Barn Doom med Snömann vänner. Där jag kör någon slags upphottade hårdrocksversioner av gamla svenska klassiker. För vuxna barn mellan 1 och hundra år. Nästa platta med detta släpper jag förhoppningsvis samma dag som jag lyder på Sticky Fingers den 26 augusti med mitt soloband Snorcha. Alltså det är ett exklusivt Sverige/Europa gig innan vi drar till USA för lyra. Dessutom har jag valt att lägga till någonting så pass unikt som en matinéföreställning tidigare på dagen eller eftermiddagen för de lite yngre öronen. Detta efter påtryckningar från föräldrar om deras barn kunde komma med på gigget. Men dessvärre så är det så här att det finns vissa bestämmelser och regler vad det gäller decibelljudnivån alltså. Så det spelar ingen roll om de har hörselpropp eller hörselkåpor och så vidare så kan de inte medverka på kvällens gig. Utan, eller, så. så därför valde jag att lägga till en föreställning som börjar 5. klockan fem, fingers. i sällskap med Målsman såklart. Detta får ni absolut inte missa. Det är ett unikt tillfälle för kidsen att få se någonting som de aldrig tidigare skådat. Så jag får be och tacka för denna gång och på återseende kan vi säga med den senaste singeln från Barndom med snömannen och hans vänner som heter så mycket som Var nöjd med allt som livet ger. Tack och hej!